Вдавав що з ними і поділяє всі їхні погляди. А в душі був давно далеко. Пізнав смак іншого життя і не проміняє ні на які посади і кар'єри. Так двері у це життя йому відкрила компартія, до якої він все ще належав. Але і в суверенній державі президент довірив йому досить високу посаду. На всіх постах він ставив лише вчорашніх бійців, партії і комсомолу. Чи то виконував наказ всесильного клану, чи то не довіряв демократам, вважаючи їх людьми іншої психології. Але всі вчорашні партноменклатурні лідери з-під червоних знамен перейшли під жовто-блакитні і спокійно ведуть потрощений і розграбований державний корабель, не відаючи курсу і напрямку. Ще й батькують демократів, звалюючи на них усі біди і труднощі. Народ охоче вірить і повторює слідом, як багатомільйонна зграя папух. Це вже належало до вищого мистецтва великої гри і фарисейства – Володимир мружив очі і все посміхався. Ще до великої катастрофи на тому кораблі все було мудро і далекоглядно сплановано. Партія поділила поміж своїми лідерами астрономічно великі суми. Перепав немалий малий шмат і заброда. Володимир взяв великий кредит в банку. Те невдовзі виросло в таку цифру, що сам жахнувся. Цифри множилися і росли, як гриби дощової осені. Відчув себе тією щасливою рибиною, що вирвалася із акваріума і потрапила не в річку, навіть не в море, а у відкритий океан. Там і досі плаває, сягає глибин його володінь. Крізь його руки течуть золоті ріки, і він одне просив би вдолі, аби так було і надалі. Єдине гнітило. За ним полювали такі ж, як і він, акули інших кланів. Вже двічі був напад, загинув молодий чоловік з його охорони. Слухав одноманітні збуджені виступи. Збори вів ляшок. Постукував олівцем по пляшці з мінеральною водою і втихомирював залом. Тихіше, товариші! «Ви ж не та шантрапа, демократи!» «Ви все, — сказав, — то сідайте на місце!» На трибуні стояв сивочолий Михайло Безродний. блискав медалями і орденами, вимахував кулаком і кричав, «Я жду действий, товариші! Ми повинні дійстоювати більш рішительно! Советський Союз должен бути розрожден к осі. Он ударил кулаком по трибуне. Загремил и впал в микрофон. «Спокойный, товарищ безродный», — попросил Лешок. «Мы все взволнованы и все хотим, чтобы кончилась эта демократия». «Вы закончили? «И первым делом», — безродный рубанул рукой по повитря, «в первый день расстрелять сотни тысяч врагов Отечества». И тысячами забить тюрьмы. Только так мы спасем нашу родину, если очистим ее от этой националистической мрази. Только так, товарищи. Его слова потонули в гучных облысках. «Списки к уничтожению у нас готовы», — почулся через скрипучий голос. «Мы знаем, как очистить родину от врагов». Есть опыт. Прошу ты хиша, товарищи, я кожному дам слово. Гамир втих на трибуне прогремила. Да здравствует великий Сталин, Ленин. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза. Да здравствует наша любимая Родина Советский Союз. Безродний зійшов з трибуни. Крукував урочисто і переможно. Очі палали, свина спадала на чоло, щоки налилися фарбою. Зиркнув на сина. Рево проводжав батька гордим поглядом. Старий теж ним пишався. Був певний, що син продовжить його справу. Це не те, що донька. Заборонила називати її Люцією, а лише Людмилою. Офіційно поміняла ім'я, їхню боротьбу називає бредом сівої кабили. Володимир слухав виступаючих і бажав одного – аби його не чіпали. Однак вискочив на трибуну Лерик Городецький, і його соковитий бас вирвав молодого заброду із напівдрімоти. Лерик бив по ньому, як із бронебійної гармати. «Ми тобі, враховуючи твій вік і ділові якості, довірили велику і відповідальну роботу. Дали значні кошти, щоб ти їх запустив у нашу спільну справу, а ти працюєш лише на себе». Лерик Городецький з'явився в Києві зовсім недавно. Його лідерський талант всіх захопив і вразив. А ще гучний соковитий бас, що не поєднувався із його статурою. Лерика шанували. Такої відданості комуністичній партії, такої активної позиції, Треба б пошукати навіть серед вчорашніх лідерів найвищого рангу. Лерик фанатично вірив у царство комунізму на планеті і готовий був на все, аби наблизити це царство хоча б на одній шостій частині планети. Ми не відступимо. Лерик підняв догори пухкенького кулачка. У моїх жилах тече кров великого і відважного сина нашої рідної партії, якого люто закатували бандерівці. І я не дозволю, щоб ми відступили. Наша справа священна, і ти, Заброда, не забувай про це. Володимир встав і попросив слова. Поки йшов до трибуни, відчув непереборне бажання залишити її. Украй було нецікаво серед цих людей, що дивляться на світ лише через тюремні грати. Шановні товариші, Володимир оперся на трибуну і обвів залу спокійним поглядом. На нього дивилися знервовані, розжохані, здебільшого старечі очі. Мого діда, відданого справі революції Ленінця, Справжнього комуніста, до речі, теж закатували бандити-бандерівці. Він теж поповнив ряди героїв, вам усім це відомо. Так що я теж із династії вірних синів партії. Але колесо історії котиться дещо інакше, як нам не хотілося б. В цьому не моя вина. В залі роздалися обурені голоси «Позор! Нікакого колеса нет! це временное недорозуміння. Ляшок постукав олівцем по мікрофону «Тихіше, товариші! Не волнуйтесь! Давайте вислухаємо Володимира Владленовича!» В залі запала тиша. Володимир оговтався і вдав на лиці урочистість, навіть схвильованість. Вся моя робота і спрямована на підрив незалежності. Хіба це комусь ще не зрозуміло? Підрив економіки – це втрата незалежності, невдоволення народу, який хоче вже нині повернути те, що втратив. Усі запущені в справу кошти – Усі непопулярні заходи в ім'я КПРС і Радянського Союзу. Лише відновимо його, як все зароблене мною, переходить у власність рідної партії. Невже ще хтось сумнівається у цьому? Забруда обвів залу палахким по поглядом. Говорив натхненно, переконливо. Бачив, як мінялися вирази облич, як гнів, недовіра перетворювалися на очах у нього в захват. Кілька разів здінялися оплески. «Слава Леніну! Слава КПРС!» – закінчив свій виступ Володимир. Слухав овації і йшов до свого місця з виглядом переможця. Що говорив Рево, вже не чув. Був думками в арабських об'єднаних Еміратах, де недавно провів свою відпустку з родливою 20-річною Євою. Іронічно дивився на ці пристрасті, на цих динозаврів, як називав їх подумки, померлої епохи. Знав напевно, що їм залишилося будувати світле майбутнє недовго, багатьох трусяться руки, голови. Чув різкий, якийсь, мов би, залізний голос безродного, а зміст мовленого не доходив. Цей фанат, з з'їхідством думав Заброда, і досі спить лише з КПРС, так і не збагнувши радість швидкоплинного життя. Я й за тебе, Рево, відживу і відрадію. Під час перерви до нього підійшла Марина Волкова. Після собрання ми збираємося у мене. Зділаєм мені фуршет!» Володимир скривився і пожував нижню губу. «Приглашене лучший із лучших. Ти прийдеш?» Він мовчки кивнув головою і залишив залу з легким роздратуванням. Агресивність і віра цих людей, що лише вони знають формулу земного щастя, просто бісила завроду молодшого. Він її збагнув самотужки, як і багато хто із його сучасників. Вирулював на центральну магістраль і влився в нескінчений потік авто. Аж тепер дав волю своєму роздратуванню. Дождетесь вы того союза, звичка легко переходите від однієй мовы до другой, залишилася в нему ще счасл, коли жив с Марию. Дураки, плевал я на вашу высокую должность, которую вы мне обещаете. Что я имел на том посту? Квартиру, дачу родителей и поездки за границу. А теперь я удельный князь. Імею дачу у Швейцарії, їжджу за границю, як на роботу. Да я візьму автомат Калашникова быстрее, Чем вашу должность і вашу партноменклатурную пресную жизнь. Вирулював шумної траси у тиху вулочку, Що нагадувала рука великої притоки. Вона потопала в зелених каштанах, кленах, липах. За високим парканом із живою огорожею височив триповерховий котеч. Вулицею уздовж будинку ходили два охоронці і зеркали на кожного, хто з'являвся на цій тихій, схожій на зелений тунель вуличці. Володимир пригальмував і привітався з ними помахом руки. «Еті голаворези роздавять любова, хто тільки посміє приблизиться к моєму замку». Минулого тижня мало не пристрелили дончиного однокласника, що блукав вулицею і заглядав у подвір'я і сад. Хлопці несуть варту надійно, адже напади на його садибу вже були, Время дикарской психологии. Эти совки привыкли все делить и красть философского заброда. Богатому человеку так же тяжело выжить, как и бедному. Проблемы полярные, а угроза похожая. Здается, лыша ныне вечу смак життя. По той бік металевої двометрової брами почулося радісне скімлення вівчарки.